Потім підрихтувала з боків свіжий настунен гріб. Згребла докупи згорілі свічки. Поскладала оглиняний глечик у головах. Посиділа трошки на лавочці у настунених ногах. Помолилася, перехрестилася. Та й знову взялася до роботи. Садила свіжий барвінок на Дмитриковім гробу. Ще розпушить трохи глинку, підсапає канупер-любисток та й буде вертати додому. Дмитрик просив на цвинтер до нього не ходити, щоб не вривати собі серце плачами. Хіба що на святий вечір, на Великдень та на гробки. Але просив обсадити могилу самими барвінками і канупером. Барвінок буде зеленіти круглий рік, а канупер пахнути. Доцька була б насадила барвінку і без того, бо не мав хлопець барвінкового вінка на своїй голові, то хай хоч на тому світі цвіте йому синя квітка. А канупре також не чекає сонця, рветься собі на волю та пахощі на всі боки пускає. Не встигнеш листя ледь-ледь сколихнути рукою. Хай пахне. Може, до Дмитрикової душі той запах якось донесеться і на той світ? Солені сльози капають до з очей, а вона навіть їх і не втирає. Хоч тут виплачеться в волю, та наговориться мовчки. Найбільше зі Свекром і Дмитриком. Свекор у неї хоч і був твердий дуже, але ніколи не давав зубидити на навіть найпустішу невістку. Та що казати? Поки судять люди, правди немає. Бог розсудить усіх по совісті і правді. І Єлену розсудить з її правдою і її розпутством. І Оксентія з Андрієм. Не розсудить лише Дмитрика. Та навіть коли би розсудив, Дмитрикові легше від того не стане. Пішов у глину через молоду свою кров. А Петруня що? Газдує старіючи. І старія газдуючи. А для кого? Бог дітей не дав. Добра крім маєтку також. Іван б'є Петруню. Чи не щотижня. Аж Душі її слухає, в село саму не пускає, на набутку від неї не відходить і до танцю з чужими чоловіками не дозволяє. Примітка, набуток, веселощі, як то весілля, храмове свято і таке інше, діалектне. Усі вже знають, то й не припрошують Петруню до танцю навіть на весіллях аби не наразитися на Варварчуковий гнів. То, може, стільки того добра й зазнала жінка, що з Дмитриком. Прости, Боже, таку дурну, доцину, грішну гадку. Та ще де на цвинтарі? Щось рісний, як ніколи цього року кану зійшов. Ще трошки спушить навколо нього землю, та й піде. Бо серце тут може Урватися з жалю За місяць У селі Гробки Треба, щоб було, як у людей А як у людей У тисовій рівні вже кажуть що лиш не так, як у Чев'юків А що казати Все минуло Все Давно немає Лихої на весь світ свекрухи Три рідні брати розсварилися так, що обходять здалеку один одного третьою дорогою, і вже ондечки скільки не говорять одне з одним. Навіть коло церкви на Великдень, а стоять же на одному місці. Ще дід Ананій, Кириловий тато, там стояв. Плече в плече стоять, кошик у кошик. З чужими п'ють, говорять, а між собою німують. Так і розходяться по хатах від церкви, не давши ні писанки, ні пасочки за тату та мамину душі.